Planeten Captains log, Stardate 2020.08.26. I det här avsnittet hänger vi återigen på Clarion Hotel Sign och har fått fin besök av Hannes som tittar förbi för att prata lite sci-fi-tropes och som vanligt en hel del annat. Engage! kan någon ta reda på vad det äh, är? Ska du kolla? <skratt> <skratt> ja. Di <skratt> <skratt> Fitvanda Diamond League. Vad sa du? <skratt> det stod Fitvanda. Fitvanda? Alltså med ett T. Herregud, det var inte snuskigt. Jaha. <skratt> ja, fit Annars låter det som något tillmälet något <skratt> jag gillar när jag letar på Google så kommer det på allt en händelse. <skratt> men vad? <skratt> ja, men det tar det lugnt. <skratt> Jag kommer till det. Det här är spännande. Och man kan köpa biljetter. Hur mycket kostar de? Ska vi kolla? Kan vi ta reda på vad det är först? Nej, nej, nej. nej. <laughs> så här. För jag, jag, ska med, så det är några jag ska möta upp sen. <coughs> nej, sorry. Jag, <laughs> jag skippar grillfesten ikväll för att gå på... Det är en val. Okej, men det skiter du. mm -hmm. okay, Det, är inte så det måste vara en tråkig Den är så tråkig så att de måste ställa in alla andra tråkiga Men är det inte så att alla är religiösa? Oh, det har inte tänkt på Och fri radikala ja, men Jag tänker att man måste ha ett väldigt slutet sinne Bara för att typ, jag ska s***na <laughs> Men det är ett Eller frik beteende Ja, exakt Med, med gasellen som förfader ja, men sen, ens dröm är att väldigt briefly s***na fort Här, nästan garanterat inte ens var hundra bästa i världen är så här, Jag känner en snubbe från Motala Han är rätt snabb Det är liksom det bästa det kan bli ja, men Jag identifierar ju min, min genetiska förfader är ju snarare Det här fåret som eh, Rymde från en farm I England tror jag det var Och var borta i sex år Och hade liksom växt så mycket ull ja, Så det. när vargarna försökte ta fåret Så kom <laughs> de inte igenom Ullen Och jag tänker att det är min försvarsmekanism Jag slåss inte och jag flyr inte nej. Jag är bara så, så jävlar... fet Att det inte kommer åt Vitala organ så ja. Men det är inte, inte uh... Det är inte därför de börjar f*** <här> För att de är rädda att få Kopiöst mängd ull eller Nej men, nej, men jag menar att så här, blir jag blir attackerad av Varje dagar ja, Jag tänker att någonstans i den primala delen Av hjärnan så finns nog ändå den tankegången Att man är rädd för alleg, allegoriska vargar och därför börjar ja. Men det finns inte i, så att dvärgar. Jag är inte såhär f***, men det är ju också så nervös där, eller hur? Det är som en dvärg eller <tryck> någonting annat. <tryck> Trot eller ej. <tryck> Får vi gå på nästa år? <tryck> När vi är redo. <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> vi måste förbereda mitt rövhål för <tryck> Nu har vi sagt det väl många gånger det <laughs> Vi är inte sponsrade av. Jag antar att det är något kinesiskt. Det såg kinesiskt ut. Ja, lite. Fit <laughs> <Bra>. Wanda. <wonder>. Okej. <Okay. laughs> ja, men, <laughs> <laughs> Nej, men. det finns en. Frim den. Vilket koncept? finns en Fit, <laughs> fit Wanda World Cup också. <laughs> yeah. Okej, okay. berätta fort var det är så går vi vidare. <laughs> så då vet man att det är bra grejer. Ja, <laughs> uh -huh. absolut. Ja, det är de som äger, aha, de som äger SF. Eller... Antar jag... Alltså de, samhällsvetenskapliga jag kring dem, Eller, eller, eller, eller, eller svensk film, bio... Ja. annars hade det varit ett rimligt move för SF att ta kinesiskt sponsorskap med tanke på deras ekonomi går. Jag tänker att SF som filmställe, det they går inte så här amazing film just nu. De här flitvandrar kanske inte så bra. Filmstaden. Filmstaden. Är Skitsamma, men <laughs> <but> anyway... Sci-fi... Sci-fi är ju <laughs> <laughs> sci trevligt. <laughs> Det som när jag skulle på, på kommando dra ett skämt i helgen och inte kom på något så jag frågade eh, Spelar någon Pokémon Go fortfarande? Och en person säger ja Varpå polarens farsa börjar asgarva <laughs> det, det, det, Vi skattar ju nu, det var jag rätt roligt <laughs> Tydligen <laughs> Ska okay. vi formellt dra igång? Åh, gud Ja, det är sällan vi har derailat så Vi <laughs> kan säga att vi har en gäst idag ja. Vem fan är du? Uh, Hannes det, det var ju det var, det var Jag nickade också så att de fattar ah, ah, Ja precis <laughs> så då. Nej. Ja men um, som, vi, som vi nämnde introt Får jag anta att vi tror vi nämnde det ja, Så du har varit med tidigare men det var några år sedan Det var några år sedan och Det var olika personer då Precis. Då satt vi ner. nej då var vi på uh, villan ja, det var, precis. Du och jag Jens Ja jag var väldigt förvirrad <laughs> Och rätt full Nice Det var bä Bra, det bästa ja. Ja, Idag är vi inte full well, jag, Inte vad jag vet i jävla well. En, ja, en. här ska man dricka många av om man ska bli full Är det alkoholfri? Är det är 0,3% Jag tror du kommer börja må illa innan du Sportdrycker? Ja Jag ska då. vara med <här> Kan inte du hela tiden, varje gång vi säger <här> Bara lägga till ett <här> Så att du aldrig förklara vad det här är <här> Det jag ja, på, på alla, även varje gång du säger Fittfanda eller whatever. Ja, vad gör Den Decentrerade episoden. Redakt. Nej, men det, det händer ju väldigt mycket på, runt... Eh, Särven Signing Hotel idag. Ja, eller vad det hotellet heter. Mm. Det är någon sorts Bajoransk protest här utanför, och så är det någon sorts... Eh, ...inne på hotellet. Men kanske här de bor mer en än... Jag tror de inte ska fri... här. Det vore... Mm. Men de har gjort om ett av konferensrummen till massageurum. Äh, men nu måste du ju både censuera det själva grejen här och vad du <laughs> inte tror de ska göra här. Mm. Men de, <laughs> så att det låter bara som att det, ja, det blir kul. Jag kommer Men om vi kan smyga in där efteråt. Kanske vi kan. Men hur som. det är inte därför vi hör ju nu. Nej. Okej. Nej. Okay. Uh, vad, vad har du för relation till Star Trek egentligen? Uh, Star Trek det är bara någonting som alltid var typ på kanal 5 på eftermiddagar. Uh, jag vet inte, alltid tyckt... Intressant måste jag väl ändå säga Och sen var det typ När jag flyttade hemifrån När jag var typ Jag tror jag var 20 Då var det typ Star Trek Next Generation Marathon på Det som var Z-TV Som, var som ett... blev TV6 bara. TV6 så heter jag. jag har inte kollat på TV på evigheter Men Då var det typ alla Star Trek Next Generation avsnitt Och det är väldigt roligt för det är Väldigt många Väldigt många Och det är så vilt bildskiftande kvalitet Från det här liksom Data-avsnittet Measure of a Man som verkligen är Bara solid sci-fi oh, ja. Till att de typ plockar upp säger ja Lekfullt rasistiskt Det är också roligt Vi återkommer till de här irländarna Ofta i poddtrek Jag vet inte varför, det är primärt mitt fel Men, um, <laughs> Jag tycker det är ett roligt avsnitt <laughs> det, med, med, med, när det är när Riker ska ligga med ja, ja, Man ska med sig, ja. är det med dem. Det är när äh, de får bo i äh, något cargo hold Exakt, och börja titta. Äh, mm. elda och ha ha mm. och sånt. Gör egen göra egen sprit. Ja just det. Ja. Men det, för det finns väl i, i det avsnitt de har två gäng och det finns ett annat, Jag vet inte om de är, är Vilka de ska vara. En är att de började som äh, progenitorships båda, båda skulle åka ut till Och då var USS Belfast och sen ingen hade kunnat ana vad det skulle bli problemet <laughs> Men Det var någonting som gick fel där i alla fall, att de kraschlandade på en planet och sen valde en grupp som hade toppat sina ja, kolonisatörer. De bara nej vi kan inte bo här med den här pöben och så åkte de till en annan planet och så började de klona varandra. Fancy fancy. Och så fick irländarna vara kvar Nej. På den andra planeten <laughs> ja, men, de, eh, Och de lyckades med sin koloni Fast de, det var någon annan så här space Så, så temat är någon sorts rymd avvärld. Ja men Nä. precis sen, Du visar ju så här, sen att eh, alla kvinnor Måste ha mer än en man eller något sånt där, För att de ska lyckas eh, För alla de här klonerna Och det är, sen är det den där klassiska scenen då När någon säger det, Riker tittar in i kameran Ett ögonbryn går upp <laughs> Så hör man så saxofon. <laughs> ja, men det, det, ja, det kanske inte är det bästa avsnittet. Nej, det är inte det. <laughs> men det är svårt. De gjorde ändå. De producerade ändå. Det? Så det är hur mycket som helst. Så det är som sagt, allt kommer inte kunna vara guld. Nej, nej verkligen inte. Uh, för det var väl. Vad är, det måste vara. Det är väl 25 eller 26 per. Ja, det har vi inte där. Gånger sju. Va? De sju, ja. Men det är ändå rätt intressant, tycker jag. Om Star Trek om det, är det vi skulle snacka om. <laughs> Man ja, tänker... det är Star Trek. <laughs> oj, oj, oj, oj, oj. Eh, när man ändå snackar tropes, tycker jag ändå Star Trek är rätt intressant för det är typ en serie egentligen utan någon större konflikt. Som, ja. lig som liksom ligger, det finns ingen konflikt över flera avsnitt utan allting är bara man, Nej, du, du man löser löser för stunden liksom. Det finns ju inget större hot som motiverar. Nej, liksom. exakt. Det finns ingenting som egentligen driver framförutom att de ska åka runt och titta på grejer. Uh. i i de andra i typ uh, Deep space nine där finns ju en större konflikt. där, finns, där, där är det mm. krig. Den är den har jag velat se vart det den är bra den den tar ju fart lite typ så här i mitten någonstans men och, och, och samma sak Voyager har väl också en underliggande. Ja, de ska ta sig hem bara. Ja. Inget oh. problem. Um, det, men det men det är ju generellt den den tropen som heter Monster of the Week. Ja. Um, ja men precis. Veckans planet. Och men X-Files sort av liknande också de han det ju och Väldigt många anser just att de här lösrykta av Monster of är de bästa X-Files-avsnitten oftast. Mm. Eller ja. Um. Men det är, väl, det är väl så att det, det är, du kan liksom leva på att inte ha en helt utstakad saga om du jobbar enligt Monster eller Planet of the Week. Utan när, du, när du ska ha en stor konflikt eller sånt där då måste du på något sätt väva in den i nästan alla avsnitt i det alltså Jo, och när man ändå då liksom har som i starten om man då tänker bara rent liksom vad ska man säga liksom dramaturgiskt att du har alla de här karaktärerna som alla är väldigt specifika och har sina väldigt specifika övertygelser. Så blir det alltid liksom att planeten blir bara som ett spektrum som alla de här kan liksom speglas i Ja. Men, men men du, du, du var aldrig original series-grejen eller någonting du vet. Nej, jag har sett några avsnitt här och där, men det är, nej. Det, är, men. det är lite plojigt. Alltså det finns bra avsnitt, men jag kommer inte ihåg det som någonting jag verkligen... Alltså min stora så första sci-fi-grej, det var ju Star Wars. Jag kommer ihåg när de släppte de här... De tre första när de remasterade, fast inte den när de hade lagt till massor med... Skit. 3D-grejen utan du var bara Nej. någon ny remaster och släppte den på en VHS-box. Just det, men de, de hade de hade, jag också, de hade också. Ja, ja mm. exakt. Den, det. det var ju min första, men <kör> sen var jag inne på Fantasy ett tag och läste väl det mesta som alla klassiker men det var ju, ja sen läste jag inte så mycket mer. Sen började med typ, jag med Sci-Fi typ tio år sedan typ. Jag köpa upp gamla vad heter det? Pocketböcker, man kunde bara köpa på omslag. Ja, men det, ser ja, men det, ju, det är ju det fina med, med gammal sci-fi också. Ja, ja. Det är ju så sjukt feta omslag på böckerna. Ja, de är, böckerna är inte så jävla långa, <gör> det är 200-300 sidor. Ja, rätt är språk många gånger också. Men det är det som gör det bra. Ja, och det, det är också istället med att man glider runt och bara går på omslag. Det påminner mig väldigt mycket om den här Hyrule-filmen när, när man var liten. Ja, ja, man, här, man visste inte så mycket om det, men det var kul omslag. Då. Alltså det, det där är ju min relation till uh, skivor nu för tiden, på ja. <laughs> ja det brukar sällan gå allt för fel faktiskt. Jag menar man hittar alltid någonting bra. Liksom det är bok eller film eller liksom. Mm. Men jag vet inte det är... ja jag vet inte, det är liksom Star Trek, den senaste säsongen, liksom, vad, vad är upplägget där? Alltså i senaste serien Picard. Just det, det, det finns två nyheter. Det går ju i Discovery ja. tänker du men, men, är det Discovery, den, <coughs> men, men där har de ju faktiskt gått ifrån det här: äh, Planet of the Week äh, ja. Discovery har ju lite element av det sådär. Men överlag så är det ju en stor konflikt som motiverar dem. Äh, och i Picard så, så får man ju verkligen säga att det är. Helt helt, det, det, det, hel, hela serien bygger ju på en, en, en löpande konflikt Det yeah. Fem avsnitt kanske är en arc Men de hänger ihop Så man påbörjar ja, Problem i första avsnittet Sen går det fem avsnitt så löser de det problemet yeah. Och så uppkommer också ett nytt problem Som de löser de fem följande avsnitten Och vad är upplägget med Picard Där det är typ, han ska lära sig spela flöjt igen eller? <laughs> <laughs> Det har varit amazing men, men, men det är med Game of Thrones it, ja, så han, så han, han, att Det är en, en, en enhetlig story ja, han går på en quest så att säga Ja mm. ah, vad är hans mål? Ja, det får man se på Picard well, Vi kan ju faktiskt prata om det lite guess, om ja, säga, mm. Men äh, konceptet är ju att äh, han, äh, han har varit retired i många år mm. Och äh, han blev kontaktad av en tjej som blev hjälp som var, Låt dig gissa, typ, har han så här, retirerat till en vingård någonstans? Eller? Yes <laughs> <laughs> Till, äh, vad, är, vad är det? Chateau Picard Exakt Heter den så? Nej jag kommer inte ihåg jo, med det Jo det, det är så den heter Den heter den så? Jag så själv, själv har jag inte byggt det i det men vad heter Gordon det? Vigården heter ja. vi Chateau Picard och ja, så. Ja. <laughs> um, Men uh, det visste jag var typ deras dotter Deras dotter? Ja. What happened next will was amazing Och <laughs> ja, sen ska jag, ja, tog vi hjälp det Men har han byggt en dotter eller? Uh, Nej, det är någon annan som har byggt. Ja, här här kommer vi in på riktiga, rejäla spoilers mm. för hela Picard. Mm. Så jag tycker vi kan vänta. Eller mm. det borde vi säga innan vi går okay. vidare. För det här blir ju för hela. Alltså där jag, jag glömmer över det handlar som Mr. <laughs> King. <listen. laughs> <laughs> så re, rejäla spoilers för Picard kommande par minuter, jag um, Ja, Vad är det nu, igen? Det är väl någon som har. Alltså, han som finns med i Measure of a Man, där Bruce Maddox. Han som mm. sig där. Uh, det är han som har gjort byggt här, Han, han börjar jobba på Days... Nej, han jobbar nog kanske på Daystrom Institute i Measure of a Man också. Ja. Mm. Och det bara gjort en kopia av Data, eller? Han har tagit delar av Data och där är de kunnat återskapa delar av hans positroniska hjärna eller något sånt där för mig. Mm. Ja. De har väl en kopia av honom? Ja, just det. Det, det finns ju hans, hans uh, bror. Allor? Nej, uh, Before. Aha. Uh -huh. Ni startade Nemesis Horner till. Ah, ja, precis. Det måste vara den som han inte before. Ja, för det är kul. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> vad heter dottern då? After eller? Nej, vad heter hon? Hon heter väl typ. Jag så inte inte alltså, okay. uh, jag Jag kommer inte ihåg. Det var, det var inte en sån uh, rememberable character. Uh, nej, nej. Eh. Uh, hello. Mm. Det är, well, så så Spoilers här. blir ju jobbigt här. Jag Ja, uh, ah, nej nej, det vill. Hon heter som Det är intressant. Men ett. Uh, uh, Dodge just det. Eller Soji. Ja, Dash och Soji. <skratt> Men det var ju inte liksom typ så här: Gende eller någon skit. Det var lite, det var lite mer. Anna-Stina. <skratt> ja, vem hade väl det här? Kaiser-Stina Orchester. <skratt> Datalinen och sånt. sånt <skratt> Databell. <skratt> ja men, Så det handlar om att han ska hjälpa henne För hon är något som är efter henne och, ja, Igen Och uh, Borgs är med på ett I guess uh, Romulans är ju huvudgrejen igen uh, mm. Och uh, Ett nytt existentiellt hot i Federationen Kan man väl säga uh. ja men det är kul man ser Patrick Stewart glider runt Och är väldigt Patrick Stewart tycker det jag uh. Alltså jag tycker att han beter sig som en dement farbror I hela serien <laughs> Tycker du det där? Ja Nej men <laughs> Ja, <laughs> han är rätt. Jag skulle tycka att han är dryg att göra med. <laughs> jo, ja, men han var nog säkert inte vansinnigt kul att göra med förr i tiden heller. Ja, <laughs> ah, men då hade han ju ändå en commission från <laughs> Starfleet. <laughs> <laughs> ah, ja, ja. Du är bara en vingubbe som kommer upp på uh, ja, en rymdskepp Men det är ju liksom om man, feeling. man ger ett eh, privilegierat parkbänksfylld Och lite, <laughs> för lite man, makt <laughs> För det detta ambassadör som sätter det ass in ambassador <laughs> det, lå det låter som tagline Från en typ jättedålig <laughs> It was The ass in ambassador Ja men typ såhär, det, är, det är en film med Martin Lawrence I, <laughs> i såhär, <laughs> såhär <laughs> fatsood Samt att gamla sminkad <laughs> Som skriver är, är det här liksom Ett Sätt att få bort Donald Trump Liksom att ge han en ambassad någonstans och Put in the ass in ambassador <laughs> Genom en, en ambassad sitter det som sitter ut som vitt huset berättar, berättar att han vann Och genom någon telefon som inte går att koppla upp sig mot, Så det är han har en egen Twitter bara e Jag har precis en egen instans av Twitter <laughs> Med en massa bottar han kan kommunicera som, med som, som, som bara gör såhär toppen men, men han är. Tom, han, han har ju <laughs> Otroliga demens vibes den mannen, Så att det kanske är en bra plott Att få bort honom Och så han hade ju det där att han var supernöjd att han hade klarat demenstestet. Ja, ah, och det var jättesvårt. Det var en really difficult test and I jag a full fullscore. <laughs> Suspender, headphone, <laughs> mikrofon, water bottle. <laughs> <Bajoskalan>. <laughs> Nej, men, men det, det var ju som Patrick från Skickgäst, när Han berättade att han hade snackat med sin, sin fru och nämnt att han en dag sa men Jag, jag, jag lever ganska aktiv livsstil. Hon bara, ja, ah, hur, hur, hur tänker du nu? Bara, jag var, när jag kommer hem så sitter bara jag, bara, jag sitter inte bara och stirrar Utan jag, jag gör saker hon bara Absolut, men det du beskrev nu Det är bara väldigt sjuka personer som, som gör Du är bara inte sjuk inte, Du är aktiv mm. Hur som um, Det här var en tangent ja, det, det kommer säkert vara några sådana uh -huh. uh, Så det är det Picard handlar om sen, Det kommer en säsong två Så att vi får se vad, de, vad, vad den går ut på Men uh, Vad va, va är egentligen så här, var folk nöjda med Picard eller vad va väntar folk på? Det, Finns det, en... det var väldigt blandat tror jag. Du delade åsikter i det här rummet. Ja, det kan man väl säga. Men, men rent vad jag tycker man har snappat upp på, på nätet så är det väl mycket av den här New Trek-kritiken har det kommit också. Men eh, det är väl det som alltid är med nya Star Trek. För mm. så. Jag tycker att jämförelse med Discovery så är ju Picard... Mycket bättre. Jag håller med om. Mm. Jag tycker verkligen det finns ju ett utrymme för en bra Planet of the Week som inte behöver ha så himla hög budget. Jag kan ta till exempel så lyssnade jag på en ljudbok. Eh, som heter, eller Det var en novell som heter Diamond Dogs. Känner jag igen. Eh, ja, det är en eh, David Bowie-låt. Jo, man kan okay, ja, ja. Men då, hela upplägget är att de. Eh, Får ett uppdrag att utforska en byggnad på en uh, övergiven planet som mm. kallas The Bloodspire. <laughs> och där hela konceptet att de måste ta sig in och lösa mer och mer komplexa matematiska uh, ekvationer. Mm. Och genom då varje rum så blir det liksom svårare, svårare, svårare, svårare Och till slut börjar de så här modifiera sig själva typ, så att de kan tänka mer matematiskt. Fram, fram till det här lät det som ett spel jag spelade i mellanstadiet som heter Keops Pyramid där man skulle ta sig igenom. Precis. Ingen har någonsin klarat det. Jag började också modifiera mig själv. Satt där som en cyberpunk-hjälm och, och, och amfetaminet flödade. 7 plus 7, 7 plus 7, 7 plus 7. 7 lyssna. Nej, men jag tycker liksom att bara den. Det var bara en kort novell, intressant grej. Det slutar med att de typ ser ut som modifierade greyhounds för att dörren blir bara mindre och mindre och mindre för varje rum de går igenom. Okej. Coolt, den här måste man ju... Ja, den är bra faktiskt. Men det, det finns någonting, typ så väldigt mycket sci-fi. De bästa grejerna tycker jag är inte saker, där är så jävla slick effekter Nej, nej, nej, Jag menar, jag jag. Alltså, för den här man märkte, den var ju väldigt inspirerad den här. Den var ju en ny novell, men den var ju väldigt inspirerad av gamla klassiken Cube. Eller Cube, det är en The Cube. Alltså. Eller Cubic som heter den vissa ställen. Ja, just det. Men, det, är är det nej, Cubic. Det var inte Cubic den... Vad heter den? Det var ju den Christian Bale... Ja, vänta. det är eh, eh, Equilibrium. Equilibrium Exakt, heter det. ju en kubik, ja. För man trodde inte folk skulle förstå det, det ordet här. Ja, oh, nej, så <laughs> han fick det inte ha kubik av någon uh, är en film om... Uh, det är väl en random personer som vaknar i en konstig... De vaknar i en kub? Ja, mm. och sen varje rum har en av weird weirda fällor och grejer. De ska försöka ta sig ut. Okej. Okay. Den är, det, är riktigt bra. Riktigt bra. Det, vi, ingen vet varför man hamnat där sen börjar... De börjar liksom inse vissa grejer. någon är jättebra på matte, någon är gammal. Det får mer som nån är barn. Du ser igen det här. Ja, det kan de, vara med lite där. De, de gjorde en uppföljare, 2 cube 2, hypercube. Ja, tror det finns en till också, ja. cube 0. <laughs> men, men man får med när de bygger kuben. Hur löser de dem med IQle då? Nej, det, det, det är en annan film, en annan film. Den, Har du inte sett den? Det är Christian Bale Ja, men jag trodde att det var olika titlar Ja, ja exakt, den andra titeln var Cubic Vilket hade Kubik. ingenting med filmen att göra Ja, okej, okej Hilarna byter ord till ett annat engelskt ord Fast lite, lite enklare svårt ja. att Det roliga är, orden har ju ingenting med varandra att göra heller Nej Vad det mest marketable Det finns en film med, det är med Steven Seagal och Kurt Russell och John Leguizamo Och säkert andra personer Some executive Decision på, på, på, eh, på, på engelska, yeah. men i mean, Sverige Critical Decision <laughs> <laughs> Men i gissningen är väl det att det kanske redan fanns en film som hette Executive Decision tillräckligt nära eller sånt, skulle jag gissa Alltså den heter ju Executive Decision i USA so. Jo jo, men när de skulle släppa den här Så kan det vara Men Nej men Det är sämst använda Steven Seagal i en film någonsin. Han är med i fem sekunder. Jag vet, och sen bara sugs han till en luftsluss. Han hinner inte liksom mobba någon. Det är det han värsta. är lite task med Kurt Russell. Ja, men det var. Kurt Russell förtjänare. Det var säkert off-script. Precis. Han börjar kalsongryck på Kurt Russell. Kurt Russell. Ja, nej men... Uh, ja men, men men hur som, för jag tycker att de bästa trackavsnitten är ju inte så här, Fan vad coola effekter det var, fan vad det var nej, nej nej nej Measure Man är ju, det är väl ju inte lingevla det, det är bara en serie möten Ja men det, ja det är väl egentligen nästan en Ja ah, nej kanske inte riktigt men nästan ett bottleepisode Vad heter det? så är det? En bottleepisode är ju är, alla, alla karaktärer instängde i ett rum egentligen Det befinner sig på ah. så, så, alltså, det skulle lika gärna kunna ha varit ett bottle episode På ett sätt. Yeah. Ja men alla är på den här Ja men man bör kunna ha varit där under då, Vad heter det? Rättegången Ja ah, under bara rättegången yeah. Säg om vi ska, vi ska gå härifrån Och sen har ju de Låst in oss Och så får vi vara här hela natten Och härja Det är mm. en bottle episode. Vi, <laughs> vad finns det för exempel på, på bottle, bottle episode. episodes i Star Trek? Um, jag skulle säga Men vad är definitionen? Av det? det är väl när alla huvudkaraktärerna är instängda i ett rum. Ja, men jag ska exakt vad... Ofta används de för när budgeten inte tillåter att de ska spela in. Äh, Jaha, det låter ju ändå som y ypperliga tillfällen för karaktärsutveckling. och så, ja, men nej, det, nej, så exakt, är det det är så att Ja, vad använda vi? Det, det finns ju många episoder där eh, två... Eller tre uh, karaktärer blir instängda. Mm. Men inte hela episoden. Nej, men det står in episodisk television. A bottle episode is produced cheaply, produced cheaply and restricted in scope to use as few non-regular cast members effects and sets as possible. Bottle episodes are usually shot on sets built for other episodes. Frequently the main interior sets for a series and consists largely of dialogue and scenes for which no special preparations are needed. So, mm. um, <coughs> Så typ... Det är mycket sådana här sitcomiga sakerna typ. Åh nej! Uh, Sam och Norman loss på uh, i, i kylen på cheers det, det vet man oser liksom är det bara ett rum ja och det blir kul <laughs> <laughs> um, Men ja uh. men jag kan inte komma på några historier mm. alltså det finns ju det här när uh... när jag tappar minnet Nej. fast det är inte riktigt Vad något heller Minns du avsnitt när döda som heter den heter The Most Toys jag. När Dale blir kidnappad av en snubbe som samlar på stuff. Just det. Mm. Och de är much i ett rum hela avsnittet. Ja, det en stämmer. snubbe som samlar på grejer? Ah, ja. Och han han, han, han fekar då att... Uh, men definitionsmässigt faller det där på att det är nytt sätt, ny Och well, det kan vara en repurposed rum. Ja, det kan det ju faktiskt vara, ja. Men En massa props och grejer. Men det mm. kanske är... Man får titta på det där och, och se om man har sett några av propsen i, <laughs> i andra avsnitt. Ja. Men han som kidnappar Dator, är det någon, någon av de här... Uh, Supervar eller hand Q eller nej, nej Det är, det. är, det. Det är en, en En rich galactic Rich person <laughs> som samlar på ja, Artefakter Det är, the, the collector det är, alltså, det är så. rätt intressant egentligen när man tänker på det. det är inte så mycket andra Mäktiga människor i Star Trek På det sättet utan alla är ju liksom Del av världs Regeringen så att säga Ja det finns Det har, har inte så mycket, mycket individuella aktörer så att säga Men, det, är inte, det är inte som att de åker in och så bara ah, Här är världens rikaste rymdhallik Och hans rymdbordell Eller liksom nej, de, de utforskar lite i Enterprise eh, Tror jag eh, Att eh, ett av de senare avsnitten Eller de sista kanske När eh, När de ska När det blir så här domestic terrorism i, mm. i, i, på jorden och, och, och marschar någonting med det där också. Så är det någon som, någon politisk ledare eller någon magnet som um, men leder men, de här terroristerna. som Men, men det här är ju också i, innan, ja, ju, precis, för jag minns ja. det här nu. ja men, men det här är ju innan federationen också. Precis, precis innan. Men det känns som att alla, alla, alla typ human, humanoidraser tillhör typ Federation då är väl Federation, de som är Starfleet är väl den stora... Jag vet inte, det känns som, ja. Finns det rebeller i Starfleet? Jag har aldrig tänkt på det. ja då. Då, i, I konflikten mellan uh, Bajor och... Uh, vad heter de? Kardashians. Äh, jag ja, ja. <laughs> att förväxla med kändisfamiljen. <laughs> Så <laughs> uh, <so, so laughs> finns det Fordance. efter kriget så börjar Bajor motstånd och så är det många uh, Starfleet-officerare som ansluter sig Till motståndet ah, yeah. mm. Men vad är de emot då? Federation och för eh, Kardashian För de tycker att eh, Federation har svikit eh, Bajorans för de har gått med på En fred uh, ah, och Så, så de, är, de är dumma Men Jön, ja, för det är väl Cardassians Det har varit någon så för uh, Konflikten ganska många år så Många har ju dött Det liksom på Björn sidan mm. de, de har väl lite mer agro Ah ja, men Kardashin ser ut som space nazi typ. Ja, det kan man säga. Mm. Ja, ja det kan man. Ju. Men finns det någon, några avsnitt som kanske problematiserar världsregeringen att det, eller är allting bara bra? Mm. Jag men, det här kommer faktiskt i Picard Ja lite i Picard Så, äh. <laughs> då, det är mycket mörkare outlook på hur världen ser ut. Ja, okay. um, och då använder de Eller då är Picard en av De största kritikerna mot Starfleet Och Federation Aha. Eller hur de har blivit typ. Ja och det finns De utvecklar väl det där Lite i New Trek också sådär. Eller i Discovery till exempel Med, med nej, Starfleets hemliga Underrättelsetjänst som är assholes Såklart. De gör Starfleets dirty work Jag tänker snart det är de som måste Undersöka alla så HR På Riker, den Vi pratar om det, det förra gången mm. Vi satt väl och pratade om det här på, på pubben om att Starfleets, Starfleets personal ansvarsnämnd och hur många gånger Riker har varit uppe i det och hur många gånger, Den finns ju säkert på grund av kirk som har sagt ja, De bara, ja, Det här är ju kirk som sagt. Ja, olika, typ, the, the, the Kirk Maneuver är en grej du gör det, det, det, alltså, jag, jag vet exakt vad The Kirk Maneuver är det När de har hittat en ny planet Han ställer sig i teleporten Så på något sätt När de väl liksom Kommer upp på planeten så är byxorna redan av <laughs> det, det är någonting som står i Rymd The game. <laughs> <laughs> Rymd The Game <laughs> The Kirk-manöver. <laughs> för just vad är då the Picard? <laughs> han han gör väl typ han är ganska. Picard du vet att Ja det är det. Alltså han. i alla fall inte då då. Ja, alltså så här hans uh, off-duty-uniform är ju. Väldigt uh, sexualiserad han, han är ju lite knullig då liksom ja. Vad är det med de här uh, Djupa veneck det det många... Tröjorna som är i ett naven typ, det, det, det, typ så, det känns som alla har ju sådana När de är off Tänk ah. på att det är väldigt bra AC på Enterprise Så det är liksom perfekt temperatur hela tiden Nej de har inte löst det problemet Nej <laughs> <laughs> det är det de, de har ingen rymd AC <laughs> Men det, för, så, Riker och Kirk Såhär Casual wear var ju de där weirda v neck så här, ner till. Allt verkar vara i, si, äh, i sidan ja, också. -sidan. Ja, <laughs> jag Är ju inte sängkläderna ofta i det också? Jo. Så jag har sett några som ser ut som de typ gjort av typ, bara för att de ska se så här, framtidig eller såhär. Mm. Så de ser ut som de typ gjort någon metall. Åh, oh, vad skönt det låter. <laughs> ja, jag vet. börjar bara tänka att stackars här tvätttanten på Enterprise var lakan kom in helt knapre liksom. <här> <här> <här> Nej, han Man tar måste han så knäcker de med knäet för att få in i trätmaskinen <här> Han han bara vaporiserar dem en Phaser bara, ja. <här> Men det, för det, det är just väl transport, systemet, äh, kan filtrera bort saker I guess så de bara kör, <här> kör, kör filter på Ryker's DNA. <här> transporter riker program. <här> Det är intressant. Det är intressant. <laughs> vad gör de med... Uh, uh, uh, sina, uh, uh, de går på toaletten på ett rumskäpp. Ja. Va, ha, ha, ha, vad hamnar... Men det här, det här är... Um, um. Igen, de, de transporterar ju bort det såklart de men ja, det är bara, Nej, jag vet jag, vet jag men det ju rymden de kan ju bara spola ut det på sidan liksom. Jag har gjort det en grej när jag gör Dungeons and Dragons Dungeons att alltid ha med toaletter <laughs> och för i toaletten om man gräver där så kommer man hitta en bag of holding <laughs> Men alltså det är ju så egentligen om man ja. åker genom rymden ja, äh, så så stöter skeppet bara på hela tiden som är massa med bajs alltså, fast fast alltså, det också rymden är ju Det är väldigt stort men, Ja fast men, så åker man till det mycket på samma farleder så känns det som att de bara är fulla med bajsen ha, Har så. ni sett serien Avenue 5? Ja det är en bra För det, där, har de, där, där, problem, där problematiserar de ju ja. eh, Fenomenet med bajs i rymden När de ska eh, vad fan, De ska ejekta eh, ja. Waste tanken liksom på skeppet Men problemet blir att det hamnar i omloppsbanan runt skeppet Så att, de, så att skeppet, eh, Avenue 5, får alltså en ring av excrement <laughs> <laughs> eh. men, men också i, i det skeppet, för det som går fel innan det är ju att All är en del av det som skyddar dem mot variation också Just det, ja Så det finns risk det att åker runt i, i väggen i skeppet, I guess, eller? Ja, Det är som vatten på hur man tänker sig att rymdhabitat ska se ut Du har islager i ytterskiktet för att skydda mot eh, strålning. Mm. Eller så går de bara till transponden, och så har man typ bara typ, skinkorna in i strålan. <här> <här> <här> Det kan bli väldigt fel, DG. <här> <här> Det är en klass 1-civilisation, bara kommer en skärm ut från Internatars. <här> <här> man ser, ser till Baldi, man ser ju aldrig. Uh, jag tror aldrig man ser en toalett. Någon gång det finns ju ett klassiskt Riker-klipp När man är behind the scenes uh -huh. Där de så här, många frågar mig på mässorna Var är toaletten? Så <laughs> har de bara en karta över Enterprise Så bara, här, här, är toaletten <laughs> <laughs> Men jag hittade faktiskt Bycket, som jag hittade, Har de bara en toalett på ett skepp Med 3000 människor? <laughs> yes <laughs> <laughs> uh, Men det, jag hittade en um, Någon som har byggt Enterprise I en um, Unreal Engine Mm -hmm. Utifrån de här kartorna Eller Skimericsöverskeppet ja. eh, Jätteprojekt Men där så visar de vad toaletterna på bryggan är Till exempel Och det visar att det är i stolen <laughs> <laughs> Nej man går upp till, det, det finns liksom, eh, Man vet ju vad ingången till bryggan är mm. Och var eh, Picards ready room Och vad briefingrummet är är På bryggan mm -hmm. Men det finns också en dörr Om, om man tittar från vad skärmen är Och mot eh, deras battle stations Om man går upp till vänster där Där är toaletten Så alltid när någon kommer ut från det Ja då har de varit på toaletten <går> så, så man kollar på alltså, <går> Mot äh, kaptenstolen ja. Bakom till vänster mm. Det är där briefingrummet är, är det där? Ja, Då är toaletten också där okay. det, det är två lönerna i ja. så fall ja. Så när Riker kommer ut är så väldigt avslappnad ut <går> <går> Sätt sig och fram på kaptenstolen där <går> lite ber över så här <laughs> ja, nej, men, ja, nej, men, men, ser man någonsin någon jag jag måste klart inte se någon dusche men fin, ja, finns det duscha ja men det gör man. ser man, någon, man ser någon. Ja men man, man man eller det är väl implied att de duschar mer än att man ser att de duschar. Mm. Är då, det unisex badrum är, man... alltså, de är deras egna rum i och med att här är officerare så har de sina egna rum i alla fall. Mm. Men, men de, är, de är, de är som inte de är inte lika högt uppsatta de duschar väl lite De har, de har väl ja mycket. men det, det är som eh, har alla sett. Eh, alla har väl egna rum. Ma, man har alla sätter well, uh, Lower Lurdex. Lower Nej, Nej, jag har inte gjort det. Nej. Nej. Men, men då, då är det en grej där i alla fall om. Uh, I och med att vi bara är bara så ensigns så får vi sova i bara ute i korridorerna så det är det bara banks i, på väggarna. Ja, för jag, för jag antar det är det som vore med rimligt om man tänker att det är någon form av militärskärp att de borde ha bara som på ubåtar att ha rotation. Men, men du har ingen egen säng utan du liksom, Men här mm. kommer det roliga för att eh, jag såg faktiskt att Youtube klipp där någon jämför storleken på Hur stort egentligen Enterprise är? Och ja. ett, ett hangarfartyg, ett amerikanskt liksom av största klass har vad är 5000 besättningsmän. Precis. Enterprise har 800. Äh, men kan ta flera tusen människor om det behövs. Mm. Så de har vad är det 800 kvadratmeter yta för varje person på Enterprise liksom. <laughs> Skeppet är sjukt öde. Vad öde? Ja, verkligen. <laughs> Tänk man bara gå där och så ska man ner till motorn och liksom Två timmar oh, senare oh, oh. <laughs> Men jag tänker så ja det kan ju duka. Ja, ja, ja. Men, men, det, men det återspeglas ju lite i serien också För man Det är ju många gånger de inte möter någon i korridorerna Nej nej nej, nej. De kan ju verkligen bara klampa runt Men, men varför blir de typ så typ, När någonting weird har när någonting hänt När de helt plötsligt är borta är De blir så panikslagen så alla fort ganska ofta Men det, borde, det kan ju i vanlig, om, om det är business usual borde ju ta en timme När de träffar på någon Jag menar det liksom alltså, Särskilt om du rör dig Uh, för, för det är ju inte så att uh, Utrymmena på Enterprise är Utspridda över hela skeppet Utan du har ju någon del där civila rör sig liksom, Där det är rimligt att det är mycket folk Sen ja. den stora delen av skeppet Är ju bara maskin och Verkstäder och sånt där Så att jag menar ja. Men uh, ja men, uh, uh, uh. men den Enterprise Är det det, det är? Okej okay, för mm. EU är ju betydligt större det, det t, vilken är det med TNG det är det är det. Det, är det ja er kommer ju det första kontakten förra månad <skratt> Nej det är den är det. ännu större Nej, ännu större hur många tollet det finns där Ja en två <laughs> <laughs> Kör gärna liksom <laughs> Men de tar väl några rymdpiller så att de har förstoppning? Ja, men det är det jag, jag tänker. Att, de har... Det hade bara hetat piller, det vet du. <laughs> <laughs> jag tänker bara att rymdmaten det är liksom bara typ kött och ost. <laughs> Korkar på alla, liksom. Jag tar de ett rymdelaxativ? Det är sådana här hyposprites. Sen, like, <laughs> Direkt. Bo boka in toalettdagen i veckan. Det var lite det skulle vara säkert. Det, det här det känns som att vore så se kul att <coughs> dela rymt toa med Tusen andra. No, den blir, kan vi, alltså, men om det är bara är typ så att du en gång per vecka går på toa mm. Det låter väldigt bekvämt. Inte några... humanity has evolved. Men, men, så, så här, alltså, om, om, det, om det finns någon så här som gör att typ du, om, vad, tänk om så, här, fan vi behöver gå på toa i en vecka. Det är jobbigt. Ja, men det tänker att de inte. Alltså, de tar väl någon piller så att de typ är lyckliga. <coughs> <laughs> Fast, <laughs> <laughs> space Kemisk framtid Men också, all, Allting är ju jävla replicated Så det kanske inte är som att om du säker en Såhär jävla vit, såhär Steak som är såhär alltså, som är, alltså, jävla, jag vet inte, Jättestor i alla fall, mm. När du väl kanske inte är som att du äter en sån gen sak Det kanske är bara sjukt eh, Näringsfattigt Ja det kan det vara Ja. ja och porös, liksom <na six> svampigt. <Ja. g beers> vi får aldrig veta texturen på något sponge. <na six> för alltså, för astronauter nu riktiga astronauter de äter ju mycket frystorkade grejer. Mm. De är inte fan för de mer sen jävla men ja. Nej, de, de, de, de, det är ju för att spara. Det är så sjukt dyrt att skicka upp grejer i rymden. Men eh, ibland så får de ju med liksom treats. De fick färsk frukt upp en gång och det var typ det bästa som har hänt. Men tydligare är det att när du är uppe i rymden att saker smakar inte likadant. Ja, det är väl att, ä, luften och sådär. Ja, på, det är väl samma sak på flygplan ja, också. Exakt. Uh. Ja, det var intressant att äta flygplansmat fast inte på flygplan. Ja, det, det hade varit spännande. Det är väldigt, väldigt salt. Det är det, är det som är lösningen. Uh -huh. Så. <laughs> <laughs> Så, man kan bara översalta lite mat och har du flygplan. Man kan köpa en sån här saltsten till hamsterburen. <laughs> <laughs> Eller Salskrig. kanske man inte har en ett hamster, Jag vet inte. Uh, Lissa buror har man väl Underlater är så. Är detsamma? Mm. Vet du det? <laughs> det, det? Det här var oerhört Behöver underlater salt? <laughs> ja, tycker du om det? I och för sig, de flesta djur behöver salt De är väl ryggsträngsdjur? <laughs> <laughs> ja, det var ju bra men <laughs> men, um, Fråga, Får man ha husdjur på Enterprise? Ja, ja för Dale har en katt Och uh, Archer i Enterprise-serien har en hund En beagle bigel. Mm -hmm. Rymd Är det en riktig beagle då eller? Nej, det är en rymd beagle. <hör> <hör> men data har ju en katt, en rymdkatt. <hör> ja. <hör> ja, det är. <det. hör> men liksom hur mycket ingen rymdkatt måste de ha liksom det är Eller man ska data upp. Man, man det, Jag inte <hör> han går och sätter is i <hör> så. Ja, han bryr sig inte. Nej, men, som... men Stänga av smaklökar. Men, men han nej, nej, nej, nej, nej. han har, har minst Minst 23 olika Feline supplements eh, programmerade i replikatorn i alla fall. Bortgjord jävla katt. Ja. Jag tror inte han testade. Eller han måste ha gjort det. Testa 23 olika. han är ju väldigt vad heter det, vetenskaplig i allt han gör. Så antagligen har han väl gjort någon studie i vad spot gillar mest för kattmat. Mm. Ja det katten spot. Mm. Ja. Rydspot? Nej, <laughs> <laughs> finns det några andra husdjur? Det, uh, det finns säkert, det känns som Någon har säkert en guldfisk eller nåt. Ja, men är inte är inte någon som har oh. det? <laughs> Nå någon, alltså är inte det en del i Eller, Picard har ju fiskare i sitt room? Just det. Och äh, äh, återigen i Archer, den här Denobulan läkaren de har som jag inte kommer att nämna något äh, Flax. Ja, så kanske han heter Han har ju en massa exotiska rymdjur. Äh, det, ja, just det. Var, det, var, det var min följdfråga. Det är ingen som inte så här, plockar med sig några ja, apor. Det, det, det händer ju. <laughs> Och sen finns det de här, tri, vad heter han, tri, Tribbles. Ja, de, de, de, de är ju med. Lite. De här bara fluffbollarna. Som fortplantar sig. Ja. Det är de, de som ligger mest i Star Trek kommer väl fram till. Oh. det här är lite andra, andra. hyfsor. De är en writer. Spawn of Riker. Nej, det är roligt också. Um, Picard har ju med sig en sadel. På Enterprise. Lite konstigt nog. Uh, Och frågan är liksom Var förväntar du dig hitta en häst? Ja men herregud Johan växer upp Du vet vad den sa den använder Han säger så vid ett tillfälle det finns ett avsnitt när det är typ så Die hard fast på Enterprise Och det är ju Picard Space hard <laughs> Ja är inte det när han ska spela någon eh, Han låtsas vara eller Trader eller smugglar eller vad det fan det är, nej, utan det här är det, det Han låtsas som... bara vara en tekniker Eller han låtsas bara börja begöra det jobbar ja, berade ner ja. och han tar väl och slår någon av de här jag där med sån medicin sadel. Ja, det var därför han använde den. sen sen, sen uh, slutade av uh, avsnittet där ja, men någon hade hittat den fick det vara också. säger han well I only wish I had the opportunity to use it on a horse. <laughs> <laughs> <laughs> men eller så att han använde sadeln för Holodeck. Ja, det kanske det. Det ja, är frågan varför du, kan de inte då kan ni ha Holodeck en sadel. Exakt. Det var roligt att Men jag tror så att Holodeck-teknologin Va, vi kan göra allt Men mm, sadlar <laughs> Men han säger väl någonting om att en sadel är en väldigt personlig sak Typ Till och med inte hästen nu A man should never sit in another man's saddle Ja, men vet ju att bara Wesley kom in och sen står Picard naken med sadeln bara. <laughs> Det är flera, det är massor som i, i uh, jag men uh, Captain Picard Fiskade Livingston till en. En fisk. Till um, ja. Har Vilket uh, djurprogeri. <laughs> uh, Chief och Brian har en uh, tarantula. Men vad gör de med alla döda djur? De är det bara ute i rummet. Ja, <laughs> som med bajset. <laughs> ja, exakt. Det ligger en hög med döda husdjur på transporten. Har, har, har, har, har vi etablerat nu att det är alltså transporten som tar hand om avföringen på Enterprise? Yes. Ja. ja, ja. ja. kommer liksom bara. Slask. Så deras toaletter egentligen bara en skål ja, men, det är, det är ju, nej, men Det är bara Wesley som sitter med gapar. <laughs> uh, det, det är, bara en här, det är en stor, det är en stor rum som står bara av bajs och Rikers lakan. <laughs> och <döda husdjur. laughs> Fråga, bajs, Rikers lakan och döda husdjur. <laughs> har vi titten. <laughs> Men fråga, för man knullar ju på skeppet Använder de kondomer Eller är alla steriliserade jag menar, jag menar. Ja, Det är en bra fråga De gånger de blir gravida i serien Så, det så ställer sig mamman på <laughs> och Så säger så såhär Det är lilla hon står kvar Så ligger döda barn Nej men så är det ju alltid Någon utomjording Som är involverad i det där Men ofta ser du typ Nej det finns en graviditet Eh, på Enterprise som faktiskt är samlagad. Ja, det är ju O'Brien, va? Eh, ja, är ja, det... och, och vad heter de? Ja. Det här känns inte. Okej, okay, vi måste kolla upp det. Men fortsätt jobba. För att du inte vill bara säga något namn som låter väglas, e e <laughs> ja, det är Exakt. Okej. Okej. Okay. <gör reforms> <Kansin? gör surprising> det finns ju de bra gäster som kan stå stoppa såna här. <snos> med, jag kan jag kan jag kan jag kan jag kan. Ja, med den jag ska. Okay, uh, yeah. Keiko. Keiko. Keiko <gör publish> <gör>. <suss> så. Jag vill inte skriva långt ifrån av dig. Men det var liksom lite från det du sa. <gör> <gör> <gör> men an men annars så är väl det där en plausible rymda bort Ja, exakt. Eftersom de kan uh, upptäcka sådana här uh, livstecken och uh, uppenbarligen Fokusera på det med transportersystemet. Så, man, well, vet, man vet att Ryker har en specialinställning på sin Face. Han bara siktar på magen. Mikrovåg. Han har en transporterprogram så de vet inte ens om vad du lider bort Jag misstänker att det ganska. Om, om vi har PPL idag idag, de säkert säkra på att P-hypotheser. Jag tänker, de på flottorna. Om jag hade varit eh, admiral, jag hade jag bara steriliserat alla. Det, det, det, man kan tro att man har det mandatet Men det har de inte Fan, Det är ju ingen ordning på det här skeppet alltså. Fast det är ju etablerat sedan. Nej det, det, är, det är verkligen eh... High chaparall där ute <laughs> Ja alltså, Det är så många ärenden till personalansvarsnämnden ja. <laughs> Men det händer ju ingenting Personalansvarsnämnden i Starfleet är ju tandlös ja, det, det är bara Picard Breven skickas Och sen i den där lakenet Med Abort, aborterade foster, döda husdjur och bajs Bara ligger i höger Med, med, med, <tryck> med ärenden till F-panen <tryck> Jag undrar om det beror på nu vet du första säsongen av uh, Next Generation, i slutet där När, all, när det visas att alla högre så här amiralspersonal Har blivit uh, Tänk om det är därför det är så dålig HR resten av tiden Totalt kaos och, så, här, så här är det ju De lyckades ju ta bort eh, De här parasiterna på den operativa Personalen i Starfleet Men HR av någon anledning är fortfarande Kontrollerat av en parasiterad ras Som har noll förståelse För att det är problematiskt När Riker ligger med underordnade Och sådär Ja men det kan det vara, men... Ja. För det händer aldrig någon gång. Det kanske, det, man kanske ska då tro att mänskligheten har evolverat beyond det där. Till och inte, i fall. Nej, men. I fall. Även så, här, för man ser ju lite rymdkondomer eller någonting. Nej. Nej, det gör man ju faktiskt inte. Um. Generellt så pratas det ju väl lite om sex i Star Trek. Det är rätt mycket sex. Liksom. Det är ja, det, det som är intressant, då. Det är ju snarare implied. Mm. Ja, ja, det är väldigt mycket höjda ögonbryn, liksom. <laughs> mm. och sen dörren, den där dörren, dör, två, två personer går in i ett rum och sen är den där dörren som bara mm. <laughs> det är där man måste kolla på De här uh, TNG edits <laughs> uh. ja just det <laughs> nej men, men det, det är säkert så så det måste finnas jag tänker så här, om de inte visar toaletter visar de inte så de kommer aldrig om de inte visar sex så finns det en chans som kommer att visa rymdkondomer men hur, hur var det i Det var ju mycket mer äh, ja, äh, Eller mer sex <laughs> Sex? <laughs> det var väl mer sexy på Picard än vad det har varit i andra sidor. Samma sak i Discovery har varit mer sex en än, mm. än tidigare va äh, Delvis att, att hon var Michael äh, Hon ligger väl med han som blir en Kling ja, jo. Just det ja äh, Och samma sak så äh, Det var först Vid Ja, ligger, är, där ju, ligger väl uh, okay, Soshi okay. med den här Romlanen. Ja, ja och sen ligger uh, fysikern eller robotikforskaren, vad heter hon? Uh? Ja, men hon jag blandar sig Ja, precis med ja, uh, spanska eller som pill. Eller <laughs> <Hur> eller <var hon laughs> ja, som nej, jo så heter det. Vem ligger hon med? Uh, ägaren av uh, deras rymdskepp. Okej, okay, ja. Men det här är ju under att liksom Alla de olika raserna i Star Trek ser typ likadana ut. Ja. Finns det någon, liksom, någon lore som ja. säger att det alla är egentligen seeded av någon överras? Liksom? Ja, det kommer det är, fram... Jag minns inte. Är det säsong 6 eller 5 eller sånt där. Det är relativt tidigt. Ja, uh, Next Generation då, eller? Uh, då. Då är det så att på något sätt så lyckas alla de här stora raserna Vad är det? Människor, klingoner, valken, Vul romulans Ram och kardashians, typ. Äh, för alla samtidigt reda på att det finns en planet någonstans som ska vara en progenitor planet. Ähm, och så börjar folk följa något arkeologiskt äh, arkeologisk material. Så kommer de dit och så möts de av en sån här, ja, ah, ni är vårt arv, typ Men det är ju en sci-fi trope som är, går utanför Star Trek också. Det ja, är det, så det är jäkla vanligt. Mm. Men det är ju också Det man kan köpa Känns det som det, Man fattar ju att man inte kan gå bananas Vad gäller aliens nej, att nej, nej, nej, Men att köpa att alla är humanoida Och funkar på snarlika sätt uh -huh. det, det är ju det enda sättet ja. I Stargate är det ju så att Alla mm -hmm. människor kommer ju från jorden Just de det. har bara blivit transplanterade från jorden till de här planeterna Just det. av Goa Ulds. Men där finns det ju andra. Ja, Goa är och, ju en Och annan. The Ancients har också transplanterat. The eh, Ancients eh, asagud... Nej, asagudarna är väl... De, de. är the Asgard. Just det. Uh, men, men The ancient där har ju... Det, det är sånt som såg ut som människor som för flera uh, miljoner år sedan. Typ. Mm. Uh, um, och som skapade eller jag vet inte om de det är de som har skapat människor men de har också transplanterat människor från och, och Gates överallt ah, ah, har du sett nånsin mycket StarGate nej nej ah, there go. <laughs> borligt. Fast där är borligt där är problemet <laughs> i alla fall eller så här, i Star Trek har man i alla fall ja, alla pratar olika språk alla alla aliens jag pratar engelska StarGate pratar alla engelska även, ja men de blir transplanterade från eh, så här ancient Egypt mm. så. Men, men är det även så i filmen Nej, för Nej. filmen pratar om egyptiska. Ja, för, um, för, för du, för de du, för har ju goa mm. old som ett språk också. Mm. Mm. Men alla kan ju dra till med skuldkig engelska. Mm. Det är tusen mer som att de har en komman. Eh, ja. Och det, det är engelska. Mm. Det är ju mm. märkligt. Och lite <laughs> lazy. <laughs> Inte så här arameiska. <laughs> de har ju språk för vi, raser, men, men generellt, alltså alla pratar det, men sen kan skriftspråket man använda mm. Man får använda fantastiskt. Det, det är ju märkligt att man gör det där. Såhär, för det hade varit så. Tänker jag, förhållandevis billig kvalitetshöjare på sci-fi-serier om man pratade lite andra språk. Liksom. Ja. Mm. ja, men det var väl ändå Star Trek rätt tidigare med just att det Klingon var ett eget språk. Och... Ja, eh, absolut. Det är väl också det enda språk i Star Trek som är någorlunda utvecklat. För Valkens. Ja, precis, men de, tänkte, de har inget eget så. Ja, de har det, de de men, men man ja. hör det aldrig väl inte spratas ofta. Mm. Så ofta, men det, alltså, det finns säkert någon som har liksom. För du, du, du kan ju ta kurser från Klingon. Jag tror att du kan ta en kurs i Valken. Nej, de kan på Det etableras ju i Enterprise att man kan ta kurser i, i Klingon redan innan de har träffat Klingons. Yeah. <laughs> ja. Men jag menar alltså, inte bara i. i i Star Trek, men även i, i vår värld vi, du och jag skulle kunna gå. En... Ja, jag har det på Duolingo mm. ja, Det är ganska krångligt Ja, vi har ju vi sjöng ju nej, på nej, klingon nej. när Bronco föll Det var fint. Vi <laughs> <laughs> fick många blickar där på logotypen. <laughs> Hur säger man hej på klingon? Uh, oj, logotar. Nej, jag <laughs> vet inte. Allttingen låter jätteäg. Är det här? Är det, så det, Det här det omnämnde bowers som sitter utan. Nej, jag såg bara en kille med basker, och vill säga vad han var. Men det var en Securitas. Mm -hmm. Det är väldigt mycket vatten där i alla fall. Det är ju etablerat att man fri***ar bättre när man är extremt kissnödig. <laughs> ja, men då, då vill man ju komma, komma i mål så man får gå på muggen. Jag mm. någon är någonstans här de drogtestar också. Hotellet. Uh, jag vet inte... <här> <här> <här> nej, nej, nej. Det, var, det var jättekul också. Jag tänker att om man vill så kan ju det vi gör här inne hörs ut i högtalarna. Det är skick ju i fall. Oh man kanske ska sätta upp på. Så här. <här> tänk om allt vi har sagt om allting där ute. <här> <Om jävla> <här> <skalan>. <här> Då får vi hoppas att de inte pratar svenska. Ja, det det gör de inte Inte alla i alla fall. <här> Personalen <här> gjorde det. Jo men Alexander det där måste att Skit skitsamma vi ska inte <går> gå in på det en. Vässa jävla så får du bli på det. <går> <går> men om man ska ju, eh, återkoppla från start track. Eh, rymdsport. Finns hmm. det någon sån där eh, Paris Square överlag grej. Ja just det, vad fan är det? det det? är väl det som när de ska um, är det är någon sån sorts um, Squash liknande grejer mm. Va, Fast de ska, de ska träffa och ah. grejer Ja just det Och sen har vi ju uh, Warfs uh, rymd taekwondo ah. Men så, det Är, är Parisi Square samma v Vad är det där som uh, Riker kör med sin pappa Är det är det, det som är precis square? Det, det ser ut som, det ser jättefånigt ut. Som, det det skulle säkert vara jättefarligt och så vidare i serien. Men. Hör i square vad är konceptet? Jag måste kolla upp, där. Kolla upp. Det, ja. det, det. Det känns som det är rymd squash typ. <laughs> um. Nej, är det sådana här, det typ äh, den här, vad heter det, jajalai? Att de har sådana långa typ rymd, eller vad heter det? Handskar, när de studsar boll. No, the fun of it something. Squares was a vigorous and rather violent athletic game played by people from many worlds and ages during the 24th century. Uh, its popularity among youth was a concern for parents. Uh, the game was played on a court and involved two, two teams of four players. Substitutions were possible, which allowed teams to rotate active and resting team members. Some players, such as Commander William T. Riker, disliked the practice, feeling that doing so created a created a Disruptive loss of a team's rhythm. Så to vet To jest taki, To jest jest jest To Fråga, är någon någonsin i Star Trek, jag har tänka på våld i Star Trek, är det någon som har typ avrättat någon så här, ett skott i bakhuvudet med en feiser? Mm. Det känns som att det alltid är alltid från höften i bröstkorgen. I de senare serierna. Då är det Då, det. då har jag, för mig, jag har för mig att det händer i Picard. Inte säker på om det händer i Discovery. Det händer, det händer lite i Space 9 för där är, alltså, det är ju, De är mitt uppe i en krig. En krig. Ja. Alltså väldigt mycket händer off-screen där. inte Jag tyckte det var så roligt. Där, för i någon Star Trek, då börjar de ha gevär istället för fasern. Mm, Det är väl... Alltså, I Enterprise så tar de ett, eh, ombord ett element med Marines. Precis. De har ju gevär istället. Och Och så så jag så varför? Nej, det är ju jätte... Alltså, kan, kan du få upp högre effekt på ett sånt? För att bevisligen, med en bara en sån här handfaser, så, så kan du... Så förintar en människa från verkligheten. Ja. Eh, det. <laughs> men det kanske har någonting att göra med Om man har en sköld eller armor Nej, men gen, eller Då något. kan man bara ha två facers istället bara pew, pew, pew. Mm. <laughs> för i, Full stråle och bara sveta För <laughs> i, uh, i First Contact Då har de ju de här giv givären då uh, Då har de i uh, Interaction och uh, Alla TNG-filmer framåt så har de ju mm. De här hela givären alltså, Av erfarenhet så är det ju enklare Att skjuta på längre håll Med ett vapen du håller i två händer är äh, en pistol Du svajar jävligt mycket när du skjuter en pistol äh, Eller ja, mer i alla fall Vad är range'n av en liten pistol? Ja, det är ju frågan mm. De skjuter ju aldrig på särskilt långa håll Nej, Exakt, det är ofta en korridor De, de, de, de vill se offren i ögonen innan de dödar mm. Det är viktigt, det lär de ut på Ja Det är massor av, av akademiska ämnen och sen är det hårda, kalla lektioner i mordets värv. Ja, för det är roliga, de är verkligen de är rätt snabba på att fimpa folk liksom. Det, oh, ja, ja, ja. De, de, de mår aldrig dåligt över det. Det är aldrig en grej att säga Äh men Riker han knullar så mycket för att han har dödat 20 pers. Nej, men menar du? Det, det, finns, det finns verkligen ingen, ingen PTSD i, nej, nej, nej. i Star Trek. Men det är oftast de... Um... De döde ju så många ofta ibland i, i ett enda skott. Alltså typ om de spri springer, mm. springer om ett rymdskepp liksom. Mm. Alltså, så här, att, tusen det människor dog precis. <laughs> ja. uh, typ, men typ, med ett skott har du funnits helt gott om samtidigt se-mördare någonsin funnits. Um, exakt. <laughs> men det är väl skillnad också i, i örlog att förinta ett skepp uh, mot att stå se-personen <laughs> i ögonen och... <laughs> Mm. Tusen personer. Vapo vaporisera. Mm. Jag frågar, gör du ont? För de brukar ju ändå ha händerna upp, typ. Vilket betyder att de har gett upp När de blir skjutna. Det, ja, det kan, <laughs> är det, så det kan Så det är någon form av så här laser tag med sjukt eh, efterförda gentleman's room. <laughs> Men de har, har ju det där. Eh... Nåväl, det är någon som blir sjuten i de gamla filmerna och som skriker en massa i Så det kan inte vara jättebra kan det inte? Vara. Du kan ju ställa dem på olika styrkor liksom. Ja, du har kill. Jag antar, ja, det, de har säger, man sett faces kill, säger ja, men då, då känns det som man bara skjuter dig och så faller man ihop mm. Men en stång känns som att, alltså, som en teaser. De har ju någon Får vapen, vapen i, som är förbjudna i federationen. Disruptors, de är inte? Uh, ja. Eller tänker jag på Star Wars nu? Nice. Nej, Star Wars sig en massa med konstigt Men det är, ja. det är så mycket efterkonstruktioner mm. Disruptors, vad ska de göra då? För att Döda ännu mer eller? Ja. <laughs> I Stargate har de den bästa Grejen, och har de såna här uh, Goldernas uh, handeld uh, Eller så här uh, Enhandsvapen yeah. som heter Z-Nicatels ja, uh, Som att, låter så coola Ja uh, precis, skjuter man någon en gång Så är det en stann. skjuter man två gånger Så dödar man, skjuter man tre gånger Då bara försvinner det Som är facers. Det finns en låt som heter Star Trek. Star Trek across the universe. Det är lite, vissa versioner i olika. så är lite liksom på en loop. Och då är Kirk som bara. We come in peace! Shoot to kill! Shoot to kill! We come in peace! Shoot to kill! Ja, det menar det. Bra. Men, ja, men, men besegrar de inte borgarna med en tommigan? Han skjuter, Picard skjuter. Och då då har han är ett drålar. Han är ja, ja, The Time of His Life. Mm. Men det är ju hans PTSD. <laughs> ja, ja, han har ju bara PTSD för att han har dött människor, inte för att han har dött något annat. Han är ofy människor också. Ja, ja, men exakt. Men, men, men ändå, alltså, så här, tänk hur många andra han har dödat under. Alltså så här, Uh, by accident. Hela den här den har uh, jag tänker att Ferrengi som dödade där så kapten för Stargazer. Just det. Men men, jag tror, men det är men där var också ett Voyager. Det här var det ju <laughs> en, död, en massa typ, såhär, <laughs> det, så. Jag på Så dråp väger tyngre än mord. <laughs> <laughs> ja, men jag vet inte. Ja. Ja, det kan jag göra. Jag vet inte rymdlag. <laughs> Nej, men de har ju ett väldigt vad ska man säga löst förhållande till sina egna regler många gånger Starfleet. Mm. Prime Directive. Uh, oh. Vi ska jag prata om det någon gång. I, i. Någon gång ska vi, vi prata om Prime Directive. Vad tycker du om Prime Directive? Det är väl regeln rätt. Man får inte störa civilisationer som inte är tillräckligt avancerade. Ja, oh, precis. Avancerad? Innan warp drive så ah. ska man inte ta... Fast det gör de ju hela tiden. Ja. <laughs> jag, jag har sagt för jag tror att det står säkert någonstans. Du får gärna inte ligga med dem. så ja, men det pratade vi om när vi diskuterade äh, sex i Star Trek. Ja. Äh, att man behövde, för att ligga med någon från en annan ras, så behövde man både kaptenen och äh, chief medical officers tillåtelse. Och det här översätts så jävla dåligt i svenska. <laughs> ja. <laughs> ja. Men du berättade i USA, har de, eller hur var det USA? Ja, i, i äm, amerikanska armén så ändra de reglerna. Tidigare fick man inte ligga med kollegor liksom. Nej. Men så ändrar de det så att man, nu får man göra det, men man behöver en guardian angel som tittar på. <laughs> så, att, så att allting sker. det är därför håller de med drönförarna så de kan bara typ åka över basen med värmekameran. <laughs> Drone sexinspektor. Det <laughs> låter like som en hel sitcom. <laughs> Ja, ska vi avsluta och snacka mer om datastnopp? Det kan vi ju kan nämna lite fort igen. N nämna datastpenis, ja. ja. E hur den funkar och så. Ja, vi, vi, som vi sa innan, liksom, det är ju, han är ju helt maskin, det är ju ingen kött. Nej, precis. Men, har, men, har han som en liten pump han måste ta fram? Men, men jag, tr jag tror det är någon, um, hydro eh, ett relé som kopplar på liksom, ja. en uh, hydraulisk... Jag tänker typ som från dusk till då, att de bara fäller fram den så här. <laughs> ja, men, men, men att den är, den är liksom flaccid eh, Nej, flaccid uttalas den faktiskt I, i grundtillstånd Flaccid? Flaccid Inte flaccid Nej, Silicon Valley lärde mig att uttalas flaccid men, men så i sån val filmen Jag såg en film för helgen Lake Placid. Lake Placid. <laughs> I, I don't know Vad uttalas flaccid? Flaccid Flaccid Jag tror -C -C Men uh, jag kan inte ta gift på det Nej, jag, jag är helt säker på att det är flacid <här> ja, vi, kan, vi, kan, vi kan se uh, Jag misstänker att det är ett skämt i Silicon Valley Det är ju ja, tydligt. <här> Pronunciation of flacid Kör en Google-grej som man pratar pratade i mikrofonen Här är definitionen av flacid Oftvartande of body, soft and hanging Loosely or limply, especially specialist Oftvart till Då får man vara sån <skratt> det kan vara jag... Nu är det är <skratt> himla huden <skratt> Nej men, men jag tror det är, ja, det är någon form av hydraulik Involverat i det där <skratt> Tror du han är en generös älskare? Ganska efficient tror <skratt> Ja det känns som <skratt> En pump så bara Jag är färdig jag ja, menarför, e Han upplever ju världen så himla liksom Snabbt så han, han lär ju få Hela liksom spektrat. På en pump, han liksom bara, in, kolla läget <laughs> kolla. <laughs> Ut i hjärnan Så bara, ja, intressant Och så får du en får du, uh, medical exam samtidigt Det så du har lite högt blodtryck Du verkar vara helt torr Okej, okay, well, anyway <laughs> In och kolla läget Stackars Tasha Jar Ja Nej, hans, uh, hon som var uh, chief security officer innan Worf blev det. Um, som dog, som tur är. Men vad hette hon som var telepaten? Uh, Dana Dana Troy. tror jag. För det, hon och Riker, de, de har ju haft ihop det och har ihop det. Hon och Worf hade väl ihop det också. Ja. Oj, oj, oj. Mm. Vi hade spänning mellan Worf och Riker. Det? det har varit en del i, i det där. Um, det är ju en scen-arc i... TNG ändå. Ja, uh, precis. Men sen, sen, sen blir det inte så mycket av det. Det, det är bara så. Här, eh. Uh, jag tror att det är pewter out, eller vad man säger. Mm. <laughs> ja, han kanske inte. Who knows, jag vet inte. Men jag, jag, jag, jag tycker det är, det är väldigt intressant att se mer av. Ja, uh, men det kändes som att det var för <laughs> oh, mycket. Oh yeah. <laughs> <det>, Jag, jag <laughs> tycker det var en sån bra grej. att I och med att det var varit så mycket så där, spänning mellan Riker och, och Troy mm. under någon tid. Och sen bara försvinner den. Även, det hade aldrig hänt någonting där och sen blir det bara ah ja, men du gärna bara nej men Warf da han lägger en knasig knasig kuki så blir Warf med just äh, vad heter den Dax jag ser där Dax i Displaced Nine mm. som är var, 3000 år gammal ja som tidigare var en gubbe man har en massa mm. olika saker till den. Yeah. Fiskmås <fís også> <gör> men det är den uh... Visst i Deep Space Nine, det finns en varelse som bara är en hink? Jo, han kan bli en hink. <laughs> René Abor... Uh, vad heter han? Uh, Ode. Oh, heter alltså, uh, han... Heter, uh, uh, uh, René... Ab han som dog nyligen. ja uh, då hink. heter han väl i... Uh, uh, ja. René Abor... Abor... Abor... Joutanis. Han dog nyligen, men ja... Han han, han än bara, han är en, en hink. Han bor i en hink. är <laughs> <laughs> en fin hink i alla fall. Ja, det är en helt extra hink, varför inte? det är ju inte IKEAs billigaste plasthink, men det är heller ingen exklusiv hink. Nej, det är En, bra, en <här> habil rymdhink. En direkt. modest hink är vad det är. <här> Och fråga, varför har de en hink på ett rymdsköpp? Då kan du inte bara säga Här har du ett fint akvarium En kristallskål Vad ska jag sova någonstans De kan göra vad de vill Ta den här Städaren går förbi dem. Men då är frågan Eftersom det är en Kardassisk Rymdstation Är det en kardassisk hink han bor i Det avslöjas väl aldrig Men han får en ny hink Vet du vad Ser, ah, ja. <laughs> Vad hände med den gamla? Ja, men han, han blev erbjuden en bättre hink <laughs> är, det här, är det här någonting som Nej, är... Jag, jag hittade inte på det här där. <laughs> Det är en sån konstig grej Att erbjuda en bättre hink När han är på ett ställe som har replicators <laughs> <göra> <laughs> Men det, det, det, det, är, det är ingen som förklarat För säkerhetschefen för hur replicators funkar Han är en enkel, enkel man med enkla hink alltså, det, är en en det finns alltså två hinkar på en rymdstation. <laughs> Åtminstone. Men var, var, varför är det så kontroversiellt Att inte behöva en hink På en rimsta <skratt och skratt> gång <och rinsen> <skratt och rinsen> Alltså jag tänker allting Städerna går bara runt i facers Och slutsar och... Det är inte som att de moppar på Enterprise ja, men, men exakt, det är som i duscharna, det är Sonic Ja det är klart dänu vatten. Nej, varför varför ska de ha en ink? <laughs> men det säger bara för han ville ha en ink. Ja, men det är, så, det, väl... det, är på, det. är på samma sätt det, det, det hade blivit lika sur om de gick ut med dammsugare för att styr, Varför gör de, de honom inte på ett badcard Så är det uh, I mean, en är en fin vas. <laughs> ja, det är ju märkligt jag vill höra mer om ordos beslutsprocess i ett värje jävla ink. På Snapchat heter han äh, Drömmen om den finaste hinken. Ja. För du heter ju Drömmen om den finaste hästen va? Just det, det heter jag Ja, vi får ju kolla upp äh, Odo Heter han Odo? Det vill ja, han heter Odo ja. jag vet, Och hink-situation då Hink-man Jag ska inte hink-tjejma <laughs> <laughs> oh. oh. oh. Ja, ja, ja Hade vi någon off replik? Ja, eller ja, vi ska. Tack för att du vi var med. Ja, det var, det var så, lite så Det får vi, vi jobba. Vi har mycket mer att prata om. Mm. Ja, alltså det är. <laughs> Data bitar <of> sex liv. <laughs> vi får ju prata om filmärd. <laughs> <laughs> Snabb fråga, finns det porr i Star Trek-universumet? Det måste oh, det finnas. Ja, men alltså eh, du har ju. Interracial blir väldigt. Ja, verkligen. Men, ja. men du har ju faktiskt, eh, vad heter han? Bart? Berkeley, Barkleys sexfantasier på Holodeck. Ja, ja men Holodeck, det måste ju vara mm. kletigt hela tiden. Ja, det ju. Oh, ja. Yeah. <laughs> men. Eh, Porn, nämns det någonsin? Pornografi. Nej, I det gör de inte riktigt. Prostitution nämns ju, men. Inte. Porr. De, nej, inte riktigt, va? Jag tror inte. De. Det. de, de Men jag tänker att ni är i maskin på skeppet så inne, inne på Duster har de porblasker. Ryms nu så. Men du kan ju ta det. Ryms För du kan ju du kan ju med replikator få fram vad som helst så du kan bara. Och <skratt> en rymdflashlight. flashlight, <skratt> Jag vill ha en ny flashlight, jag orkar inte. Rymdflashlight. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> så maskinen bara pumpar ut sex hela tiden. <skratt> I synnerhet till Rikers. <laughs> Givetvis. Han står alltid där som jävla för <laughs> Ja, det är alla Mer och mer. Och konfigurationer. Så det är alltså. Vad har vi i det här rummet som ingen pratar om på Enterprise? Det är Bice, Rikers lakan, äh, amorterade barn, döda husdjur och använda sexleks. <klarar> ja, den det, de, de, de enda grejen som inte har med honom djur är ju. Eller kan Bice inte bara hans? Allting har det, det är han som. Nej, för jag tänkte du har ändå den. Så då han behöver vi aldrig typ, tvätta om det Vem, jag, då, <klarar> <lite> <klarar> döda husdjuren också. <klarar> jag vet inte vad han Nej, okej, okay, det, det är sant Det är inte, det är inte Rikers fel. Rikers smyger upp och ska bara säga att transpondera ner så här 10 kilo barn på. Er. Gör det mitt i natten ingen är där. Oh, ja. mm. Well, det blir en riktig bleepisode det här. En del. Bara. Kan man sluta med i rymden kan ingen höra det runka. Uh, uh, com computer uh, computer and program <laughs>